Rugăciune pentru trecerea prin fața iubirii în taina iubirii. Aleluia, slavăție, Tată, celesc. te vin și toți mulțumim, fiindcă taina iubirii, prin cele patru coroane ale legii iubirii, spuse de Fiul tău celelalte nouă mii de copii. De aceea, ne-a ne zis că pentru noi Pentru cei ce nu sunt ucenicii Domnului Iisus Hristos, îi dai pecetui. De aceea, mintea noastră, care s-a urcat spre unul cel mai presus de înțelegere, sau în umplut de iubire față de ea. Ai așadat în noi caritatea de a putea iubi, în gradul culminant, prin taina Sfintei Teoharistie, când ai pus în noi o participă din Sfântul Sfânt și Sfântul Sfântul al Fântului Tău, prin ea ne-ai comunicat o iubire care cu El ne mărește. El este supremul tizbor al iubirii, este supremul subiect regne de iubire. De aceea, prin Sfântul Tău zic, Iluminările cele Dumnezeiești nebărăiești, Când pe frumosfeța ta cea mai tăsut de minte în lumea. Aleluia Slavă și Tată Ceresc, Te iubim și încă nu nouă taina iubirii, Ca ucenicilor Domnului Iisus Hristos ne De aceea este prima mintea noastră de ca de nume. Umbrăja. Este plină de-al doilea șinec. Asta ca bine. un e bine. Asta e bine. Asta e bine. e din întunerica înțelegată. Sfântul nostru pătrânește o înmire mai presus de înțelegele. Păi el, până ving la conștiinței, vede cu storul cel de foc al iubirea. Și stă ca o lumânare în fața porții de foc, arzând ca de o mare setă. Vrea să trăiască botezul cu tot sfânt și cu foc ca un dat de negră ca semn că în Biserica Sufletului nostru, Duhul Sfânt a pocăsat, căci Tu ești din Tine vrednic de mine. Numai tot și Fiul Tău, ceridit, prin regea Tine și a ordinei Tale, Dumnezeu, toate cele bune și frumoase pentru noi le-ați pregătit, căci Tu ești cauza, rădăcina, ființa noastră și fără tine nu putem fi. În Iubirea Slavă Ție, Tatăl Celes, te iubim și îți fiindcă prin taina iubirii ne-ai binecuvântat. Să fim liberi, deși de tine sunt vedeați în dor de, de tine la nesfârșit, Sufletele noastre, plicuria, cartea, cunoseția, lumina și iubirea ta se Căci sfârșitul legii este iubirea, ne spune Sfântul Apostol Pavel și tot așa e următat. Pe poarta dragostei de Dumnezeu, În Harul Domnului Cristus, în odihna ce-a ce de șocă, și încă, tăi au lucrat cu dulceața cea dumnezeiască, sufletele sfinților tăi le-ai Să împlinim rugăciunea fiului tău încât să fim una, ca să trăim porunca, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot cugetul tău, din tot cugetul tău și ca toatele tău, ca pe finanță, fiindcă tu, Tatăl Celeste, nu ești iubire, de aceea te placa iubirea să ne întreabă nealtă mai.